Kestét kívánok! Önök a belső közlés a a Cluradio zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál szegő Jánost hallják. A szerkesztő Pály nevében is köszöntöm Önöket. Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki fölolvassa megjelenés előtt álló szövegeit, valamint magával hozza és megmutatja nekünk azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak a számára. A mai vendégünk hosszabb idő után ismét egy fiatal első kötetes alkotó, Zilahiannak költőt köszöntöm a stúdióban. Az előbb már az ő választásában hallottuk a Kispál és a borztól a Húsrágó Hídverő című ismerdalt. A továbbiakban azonban inkább ettől eltérő fogunk majd hallani, és persze verseket is. No meg beszélgetést, ezzel is kezdjük a mai adást. Szervusz, köszöntünk a stúdióba, jó estét! Jó estét, üdvözlök mindenkit! Köszönjük, hogy eljöttél! Köszönöm a meghívást! Most jelent meg első köteted a Bána Nem Motívum, úgyhogy ennek kapcsán innen is indítanám a beszélgetést, hogy mi, mi ennek a kötetnek a története, mikor kezdődött ennek a kötetnek a megírásának a történet, az elgondolásának, és hova érkezett meg a pályádon ez a kötet most? 2008 óta publikálok nagyjából, és azóta közölt szövegek is vannak ebben a kötetben, és... A legnagyobb kihívás az volt, hogy, hogy volt egy-két év, amikor kevesebbet tudtam írni, és amikor intenzívebben újra kezdtem foglalkozni a lírai nyelven megtalálásával, és a kötet befejezésével ennek következtében, akkor, akkor tulajdonképpen ezeket az új verseket kellett összefésülni a régebbi szövegekkel, és megtalálni azt a konceptuális ívet, ami összetartja ezeket a szövegeket. A régebbi versek azok 6-7 évvel ezelőtt írottak, és akkor a körhintakör tagjaként lettél ismert a fiatal magyar költészetben, irodalmi szcénában, a József Attila körön belül is. Mából visszatekintve, mit jelent a Kör? Ez nagyon érdekes, hogy a költészet alapvetően egy magányos tevékenység, de mégis amikor a ti körötök mozgott, akkor ott valahogy az együttalkotásnak, az együttolvasásnak voltak nagy lehetőségei. Igen, így visszatekintve a legnagyobb erőssége ennek a közös műhelymunkázásnak és online jelenlétnek talán az, hogy együtt szocializálódtunk, együtt tanultuk meg azokat a fogalmakat, amelyek mentén ma is azonosítjuk magunkat, és nagyon nagy erőket fektettünk abba, hogy, hogy kialakítsunk magunkba egy megfelelő kritikai távolságot a saját szövegeinktől, és ehhez nagy segítséget nyújtottunk egymásnak is. És például a saját hang a költészeted esetében most mennyire releváns fogalom így, hogy már le van téve egy kötet az asztalra? Egyáltalán miképpen vélekedsz arról, hogy a... mennyire fontos, hogy mondjuk az elsajátításban az ember eljusson egy hanghoz? Egyáltalán van-e olyan, hogy hang? És a hang az nem véletlenül lesz majd egy központi motívum, még a későbbiekben. Amikor elkezdtem írni, azt gondoltam, hogy rátaláltam egy működőképes beszédmódra, és aztán 2013-2014-ben, amikor ö, ritkultak az, az írásaim, és aztán egy ponton úgy éreztem, hogy nem is tudom tovább folytatni azt a beszédmódot, amire korábban rátaláltam, mert nem éreztem tovább ö, hitelesnek ezen a hangon való megszólalást, akkor várt számomra kérdésessé leginkább a hangkeresés, vagy a hang megtalálásának a lehetősége egyáltalán. És, és hát a, a rákövetkező évek tulajdonképpen ezzel a hangkereséssel teltek, ami, ami végül annak segítségével annak segítségével találtam rá egy új hangra, hogy elkezdtem aktívan fordítani, és, és ez az új nyelv, segített hozzá ahhoz, hogy, hogy megtaláljam az új megszólalásmódot. A hangkeresés időszaka az meg nem írt versekben, vagy nem publikált versekben létezik a mélyben, vagy átírt versekben, vagy verskezdeményekben, vagy hogy képzeljük ennek a fizikáját, ennek a korszaknak? Abszolút. Fragmentumokban, amelyek végül nem találtak, nem, talált, nem szervesültek sehová, nem találták meg a helyeiket a Fragmentumokban meg, megszólított témák igazából végül nem kerültek bele a kötetbe, nem tudtam rajtuk elindulni. Tehát olyan témák, amik folyamatosan érdekeltek, de, de végül irrelevánsá váltak a kötet szempontjából. És akkor ezeket el is tudtad engedni, hogy a redukció révén ne kelljenek, tehát nem kerültek bele minden áron ezek a fragmentumok, hanem ha tematikusan nem illeszkedtek. Igen, amikor, amikor elkezdtem látni azt, hogy, hogy hogyan kellene fölépíteni ezt a kötetet, akkor sokkal fontosabb volt számomra az, hogy ez egy koherens kötet legyen, és amikor kitaláltam a kötet koncepcióját, ha nevezhetjük így, akkor, akkor ebből a koncepciónak a szempontjából tekintettem az összes többi szövegre, és meglehetősen nagy szigorral szerkesztettem ezt a könyvet, vagy szerkesztettük ezt a könyvet. A beszélgetést hamarosan folytatjuk. Most megkérlek, hogy olvasd fel az első verset, amelyet hoztál a stúdióba, ez a vehikulum kiüresítése lesz, utána pedig meghallgatjuk a következő általad választott zenét is. A vehikulum kiüresítése A nyelvben, ebben a szomorú véredényben nem utazhatunk tovább. A roncsokba kapaszkodva várnak a hajótöröttek az újabb törékeny hajókra, a hajófenék a tengerfenékre ül. A vérem még én vagyok, a nyelvemen átfolyik a test fosszília. Beázik a jelző pisztoly a nyílt tengeren. Fejben tervezett morzajelek már nem mennek el. A vízen jól terjed a kiáltás, de hogy mit szállít és kinek nem tudja a hanghullám. A raj összeverődése nem segít sokat a menekülő magára utaltságán. Szorongatni a felszínen lebegő könnyű fémlebez végét, Elképzelni egy kényelmes karúszót, üzenetet küldeni, völteni, megüzenni a karúszó vágyát, berekedni. Az el nem küldött őrítő kattogását belülről hallja, a jel átveszi a nyelv helyét, míg a dagály lemorzsolja a parti építményeket. Kattogás a szájpadláson. A jelzőpisztoly beázott ugyan, mégis eldördül. A víz hideg, Éjszaka van, de jók a látás viszonyok, a holdal van szerencsénk vagy a jelenetet világító technikussal. Rose elengedi a fagyott Jack kezét. Az érkező mentő hajó láttán ellenkező irányba úszik el. A fedélzetre húzzák, kinyitja a száját, kattog. Talán még ki lehetett volna kezelni a hisztériából, de nem bízik többi egyetlen vehikulumban. Elgondolhatatlan, hogy az elgondolhatatlan lehetetlen. Hogy a hangját vesztett kis hableány némasságában hang volt -e a kattogás, belátható. hullám sírba vész, ám ha a hónap azon szakába lépett, nagyobb eséllyel talál új boldog szerepre a táplálékháló láncolatában. Vérengző tengeri csillagok vöröse, moszatok kékje, algák zöldje, a koralzátony fehéredése óramű, halál és őslelet. Simának láttatja magát a felszín, türkiznek és csillog, mégis szintelen szaktalan áttetsző, és csak a nap, a hold és a szélhívú szavára járnak táncot a megszemélyesített molekulák. A nyílt tengerről nekiindul a szigetnek, közelinek tűnik, rendületlenül evickél a megfeszülő izomzata végtelen megkívánt végessége felé, a sziget, mint a szabadság déli bábja, észszerűtlen képzett társítás. Ruháit leveti, megpihen, de vajon elmarad-e a kattogás, vagy kitart, hogy megtanítsa rá a később érkezőt, hogy elnevezze őt. Elmarad. Helyette énekelni kezd. Nyelv is hangszalag működés, a hang maga magáért, a szirén születése. Nem érkezik senki, az észlelhető életműködés a hullám szorgalma. Az atol önmaga pusztulásának tanúhegye. Mennyivel több méltóság a bomlásban, ha szebb is az atol, Ti kint, mi bent. A part újjáépül, pontosabban építik. Azt mesélik, testeket csak ritkán mos ki az ár. Éneklő halakra mutogat a parti őrség a kék vízben. Arany durbincsok. Az igazi énekes messze él a parttól. Eleven szülősiklik a vízben, Benne úszik a magzat. Szilák közt kiprésát nyelven megszólalni, Leginkább mégis hallgatni. Nagyfrekvenciás hullámdalai hajóroncsba ütköznek, Távol tartja magát, nem keresi a veszélyt. Szilajjannak költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az előbb a Berry Loom együttes Irsof Vít című száma szólt. A zenékről majd az adás végén fogunk beszélgetni, és a hangot is majd szóba hozzuk, hogy stíllbe maradjak a képzőművészet kapcsán. De most még megint fókuszáljunk egy kicsit a könyvre, illetve annak a hangjaira. Az előbb már beszéltünk arról, hogy a régebbi és az újabb versek hogy kerültek egymás mellé. A ritmust, miben látod a másságát a régebbi és az újabb verseidnek és mi, mi lett szerinted az, ami ebből? az összefésülésből létrejött? A korábbi szövegek egyfajta mm, sodrópoétikában íróttak, ami azt jelenti, hogy nagyon gyakori ezek között a központozás nélküli ö, szöveg, ahol, ahol tulajdonképpen Hát folyószövegként íródtak ezek a versek, és az új szövegek viszont láthatóan központozott szövegek, tehát ez, ez mondjuk egy ilyen formai meglátás lehet. Ami nagyon fontos, hogy nyilvánvalóan egy ilyen folyószöveg teljesen más tud megmutatni, mint egy központozott szöveg, és ezek, a, ezek az új versek ellépnek ettől a, ettől a sodró poétikától sokkal tudatosabbak, és sokkal erősebb szállon fut bennük szerintem ilyen buvópadaként a gondolatiság ha a korábbi versődött folyóverseknek nevezed, akkor az utolsó ciklusban található versekre, én például a tengerverset, vagy tengerszöveget is használnám, adott esetben a tematikusság miatt is, hisz nagyon sokszor megjelenik benne a nagyobb vízfelületnek a, a metaforája, és mintha abban valóban áramlatok lennének, amiket búvó nevezel, és ö, érdekes látni, hogy nálad akkor a szabad vers és ez a központozás nélküliség volt mondjuk az elsődleges ilyen anyanyelva, hogy elkezdtél írni, és utána ehhez képest kezdted el, akkor a máshogy tagolását, a máshogy struktúrálását a szövegeknek? Inkább ez is összefügg a hangkereséssel. Tehát amikor elkezdtem érezni azt, hogy, hogy a korábban használt megszólalásmód, beszédmód kevésbé hiteles már a számomra, és azok a szövegek, amelyeket ezzel a megszólalásmóddal írtam, igazából nem szívesen publikálnám, akkor, akkor született néhány olyan szöveg, ahol először központozás volt, néhány pont, néhány vesző, és akkor felmerült bennem az, hogy igazából ez a központozás elkezdi máshogy struktúrálni a nyelvet, tehát a megszólalásmódot is máshogy rendszerezi, és ez viszont másfajta tartalmakat is von magával egy sokkal tudatosabb, sokkal reflektáltabb szövegépítkezésre ad lehetőséget. És a sodrás politikájú korábbi verseinél nagyon sokszor megfigyelhető egyfajta tematikusság a szoció érzékenység felé, hogy ezeknek a képek, képei és történetei, minthogyha egyfajta szociólirát képviselnének, nem tudom, ezzel egyetért tesz -e. A szociolírikuság vagy szociális érzékenység a korábbi szövegekben szerintem, jóval explicitebb eszközökön keresztül jelent meg, és azt gondolom, hogy ez az új szövegekben is erősen jelen van, de, de sokkal inkább gondolati síkon. Áttétek révén például ebben a most felolvasott versben Jack és Rose megjelenése nagyon izgalmasan beúztat egy popkulturális utalást a Titanic ö, ominózus párosának a ö, tragédiáját. Így van. Ez, ez egy olyan elem, ami, ami nagyon izgalmas filozófiai következményekkel jár. De most még a filozófia kapcsán a csendet szeretném tőled megkérdezni, hogy a költészetedben sokszor hozott szóba a csendet, illetve hogy ez a központozás nélküliség, mintha az olvasót is egy picit egy másfajta befogadói szerepre aktivizálná, vagy mintha bevonnád ezáltal a, kö, a, a szöveg instituálásába is. A csendkérdése nagyon fontos számomra számos szempontból, Nyilván a 20. század például egyik legfontosabb és meghatározó zeneelméleti fogalma, de nem csak ebből a szempontból fontos, hanem a feminista kritikának is az egyik alapfogalma, a silencing, az elhallgattatás, és a korai szövegek között is szerepel már egy hallgatás című szöveg, és nem is volt számomra nyilvánvaló, hogy igazából ez a szöveg miről szól, csak később, amikor ezekkel az elméletekkel megismerkedtem, és megpróbáltam felfejteni vagy megismerkedni azokkal a kritikai gondolatokkal, amelyek értelmezni tudják, mondjuk az elnyomott rétegek elhallgattatását, akkor jöttem rá, hogy ebben a témában mennyi minden rájlik még, ez nekem most jó végszó a blok utolsó kérdéséhez, ami a költői képeid természetét járná egy picit körbe, ugyanis aki Zélai a verseit olvassa, az azt tapasztalhatja, hogy ezeknek a költői képeknek egyszerre van egy érzéki felülete, és valami nagyon izgalmas abstrakciója magja, tehát mintha egy ilyen hibrid szerkezet lenne, ahol van egy kép, amelynek van egy erős bölcseleti hátországa, hogy úgy mondjam, hogy ezek a rétegek nekem tűnnek ilyen izgalmasan egymásba épülőknek, vagy amikor te magad írod a verseket, akkor dolgozol is azon, hogy ezek a metareflexív elemek benne legyenek ezekből a költői képekbe. Igen, számomra fontos az, hogy, hogy implicit módon, vagy kevésbé explicit módon, de ezek ezek gondolatilag ö, reflektált képek legyenek, ugyanakkor ne legyen ö, úgymond vég egy intellektuális síkon tartva, tehát hogy fontos ez a, az, az érzéki ö, jelenléte mondjuk a képeknek, és amikor egy témát ö, körüljárok, vagy kutatok ezzel kapcsolatban, akkor megpróbálok ö, képeket is ö, behozni, előhozni, akár rákeresni, inspirálódni, és ezeken a képeken is megpróbálok elindulni, vagy tovább menni. Ez a dialektikusak nagyon fontos a kötetetben és a műsorunkba, és ugyanis a beszélgetést hamarosan folytatjuk, de most újra megkérlek, hogy olvasd fel a következő versedet. A hatalmas érdeklődésre való tekintettel a Só elmaradt címűt, utána pedig egy újabb általad választott zene szól itt a Klubrádió belső közés című műsorában. A hatalmas érdeklődésre való tekintettel a Só elmarad. Szép jelent meg a sziget népe, vagy ahogy ma mondanánk, képviseltette magát. Sorok kígyóztak az óvó hely előtt, sorok keletnek, sorok nyugatnak. Vajon mit gondoltak a párhuzamosan sorakozni kezdők? Kis kajszilekváros csuprokat rejtegettek hátizsákjaikban, jobban mondva, ki ezt, ki azt. De már akkor jól látszott, nincs sok fogalmuk arról, mi kell a túléléshez. Sorban állni, majd végignézni, ahogy a sorok megsokszorozásával létrejön a lekövethetetlen tömeg. Egynek lenni az eredeti sorban állók közül, és ígtelen haragra gerjedni. Egynek lenni az ezt végignézők közül, és kinevetni az eredeti sorban állót. Kinevetni az örökölt helyet, majd kinevetni a megszerzett helyet. Felélni a várt még a kapunyítás előtt. Túl hamar, túl hamar. Majd mikor az ajtó nem nyílik, és a tömeg nem oszlik, Külső erőkhöz fohászkodni és elhinni, hogy mi magunk externálják áldozatává lettünk. Legalább ne egy szigeten volnánk, legalább egy irányba elindulhatna a tömeg. Egy emberként, de melyik emberként? Bár maradt volna még a Kajszilekvárból. Mielőtt az események igazán drámai fordulatot vennének, akár erre is járhatna egy elgondolhatatlan mélytengeri monstrum a leviatánok osztályának legkegyetlenebbike. Unalmában, s a látványtól elundorodva arrébb taszíthatná a szigetet, redundanciáival, fajfenntartó feleslegével. Neki csapódhatnánk bármely nagyobb szárazföld boldogabb partjának anélkül, hogy jelentőséget tulajdonítanánk annak, mit szólna ehhez bármely nagyobb szárazföld boldogabb partja. És mégis... Kontinentális ország lakójaként mondom, néktek, melynek tépázott népe visszasírja még a tengeröbleit. Nyissátok ki a kapukat, vagy féljétek az üres csuprok zápor zuhogását. A is és elfáradok És magamra írom, hogy sajnáljatok És véres az arcom rám De a vadász voltam, ti meg az állatok És dobog a szívem és elfáradok És magamra írom, hogy sajnáljatok És véres az arcom rám De a vadász voltam, ti meg az állatok Elérted, hát életem, Hogy eléd sem mindenem, Bűnös arcom szüntetem, Sötét De a vadászink voltam, ti meg az állatok Tulajdonnan első kötetes költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai műsorában a mikrofonnál Szegő Jánost hallják. Az előbb a Mayberry Sunskillot című zenekar IMA című dalas szólt, amelyet vendégünk választott, és most folytassuk még egy kicsit a kötetnél a beszélgetést, minthogyha a motívumnak lenne egy narratívája, vagy nem is egy narratívája, de elrejt olyan elemeket, amiket, hogyha összeolvasok, akkor abból kibomlik egy belső történet, ugyanakkor meg nagyon sokszor, minthogyha szándékosan ezeket a különböző narratív nyomokat elpróbálná mosni a szöveg. Ez a szándékos, ez a kettősség, hogy egyszerre megképződik egy történet, és az egy picit, mint az apály dagály, vissza is vonódik? A korábbi uh, folyószövegként született, úgymond jellegű versekben uh, megkerülhetetlen valójában szerintem a, a vers beszélő uh, önértelmezése a világtükrékben. Ebből a szempontból uh, elindul egyfajta uh, önnarratíva írás egy kicsit, és a, a későbbi szövegekben szerintem pedig uh, egyfajta ilyen, Átszűrés vagy leszűrés történik, ami szintén ö, arról szól, hogy mi az a világ, amiben ö, ez a szöveg, ezek a szövegek íródnak, és ennek az írója ö, hol található, ö, honnan néz ki a világra. Ö, ugyanakkor pedig, ugyanakkor pedig szerintem a narrátor ö, újra és újra vissza is vonja ezt a pozícióját, és felteszi azt a kérdést, hogy tulajdonképpen miért is állítanék ö, bármit. Én most azt a kérdést teszem föl, hogy képzőművész is lettél, az, le, is lettél az elmúlt években, és hogy ez mennyire következett nálad az írásból. Említetted ezt az egy-két éves elhallgatást, és ekkor jelentkeztél azokkal az első nagyon izgalmas projektjeiddel, amik a hang médiumán keresztül instalálnak dolgokat. Úgyhogy arra kérnélek, hogy röviden az eddigi projektjeidről mesélj, és arról, hogy ez hogyan van nálad az írás mellett. Amikor láttam, hogy nem nagyon tudom folytatni azzal a beszédmóddal, amivel elindultam, akkor próbáltam keresni más megszólalásmódokat, és akkor sodróttam úgymond, vagy fordultam a képzőművészet felé, és különböző médiumokat próbáltam ki a nyelv mellett. Azt is reméltem ettől, hogy ezek segítenek visszatalálni a nyelvhez, és ez így is történt. Az első ilyen projektem Párizsban készült, ahol, ahol öm, nagyon inspiráló volt számomra a multikulturális és multinyelvű közeg. Viszont hiányzott viszont, a magyar nyelv, a magyar kultúra, és arra is gondoltam, hogyha elkezdek újra a kortárs magyar szövegeket olvasni, az lehet, hogy segít ö, visszatalálni az íráshoz. Ö, ennek következtében nemzetközi szereplőket kértem fel arra, hogy olvasnak fel magyar ö, kortárs irodalmi szövegeket, anélkül, hogy elmagyaráztam volna nekik a magyar kiejtési szabályokat. És így jöttek létre ezek a különböző felolvasások, ugye? Így jött létre ez a versvideósorozat, és tulajdonképpen ma, ha, hogyha visszatekintek erre a projektre, akkor egy, egyfajta különleges nyelvzenei kísérletnek is. Tűnik. A legutolsó kiállításod pedig tavaly decemberben volt látható, illetve inkább hallható a laborgalériában, ez pedig a szózatnak egyfajta dekonstrukciója volt, és ezen keresztül a hagyomány, az identitás, és ezeknek az alapkérdéseknek a szerkezetét gondoltad újra. Igen, a Taxográfia című kiállítás a laborgalériában volt látható, ahol Albert Ádámmal állítottam ki, közösen is üzeszter volt a kurátor a... Szózatot dekonstruáló munkám pedig egy téri hanginstalláció volt, amelynek a lényege az volt, hogy a szózat vegyes karra írt változatát, úgymond fölbontottam hangokra, és ezeket a hangokat kimozdítottam az eredeti hangnemrendszerből, és ezáltal céloztam meg azt, hogy a szózatot kimozdítsam. A, a teljesen evidens ö, értelmezési keretéből. Az elkövetkező képzőművészeti kísérleteid vagy dolgaid is hasonló tematikájúak, vagy hasonló logikájúak lesznek? Vagy esetleg látod, hogy ott merre fogsz tovább menni? A korábbi munkáimban nagyon erős a nyelvi kiindulópont a hangmédiuma felé, és most, a, a, most próbálkozom, hogy ö, megpróbáljak... Ö, magából a hangból kiindulni, úgyhogy most kisebb hanginstallációkat tervezek, ahol magával a hangmédiumával szeretnék kezdeni valamit, vagy ennek a hangmédiumának a sajátosságaira reflektálva létrehozni a projekteket. Mielőtt folytatnánk a beszélgetést, megkérnélek, hogy olvass fel a Delta című versedet. Delta. Külön bőröndel érkeznek meg, gyűrött férfingben Testvérek között nincsenek nemek. Megállnak a hézagos móló előtt, példát venni a teknősről. Neki háza van, de akinek nincs, szerepek mentén vagy azok ellenében, jobb, ha építkezni kezd. Gyűrött férfénkben női vál, kalapácsot kér, az első lendülettel a folyóba ejti. Ököllel veri be a szegeket, hat ütésből már mind a helyén ül, kész a tetőszerkezet. Teknős alszik a cölöp tetején, Egy nap kétszer dobban a szíve hatél van. Vonakodva csorog el a hideghez lassú víz a cölöp mellett, Lomhán lép hordalékán. Meddig a folyam, és honnan a tenger? Beteljesül inkább, vagy véget ér? Már áll a ház, még áll a ház. Rendeltetése a szigetelés, minden más, így az otthon is, Látszengésű felharmonikus, a félreértés bíborpalástja. Ha kiolvad, ha megárad, páncéja mélyén a hüllő önmaga otthona. A tervrajz, a kalapács és a gyűrött ing mind újraosztható. Zilei költővel a belső közlés mai adásának utolsó beszélgetés blokkjába vágunk bele itt a stúdióba. Az előbb az ő választásában az OKEM, I a Derby című dalát hallottuk. Most pedig a lírára úgy kérdeznék rá, hogy a kötet megjelenése után miképpen tekintesz a lírára, mint lehetőségre? Mennyire foglalkoztat most a költészet? És utána prózára fogok majd rákérdezni. Nyilván egy... Egy első kötet leadását követően, sőt, már a, az utolsó szerkesztési munkálatok közben is egy szerintem egy magától értetődő frusztráció az, hogy hova tovább, hogyan lehet tovább lépni, milyen irányokba lehet folytatni ezt a kötetet. Úgy látom, hogy, hogy olyan gondolati kérdésekbe vágtam bele a kötet befejezésének a fázisában, amik számomra nyilvánvalóvá teszik, hogy, hogy már tudok tovább lépni, milyen témák fognak érdekelni, vagy mit lehet ebből a kötetből vinni, de még nem kezdtem el új szövegeket írni. Viszont a, egy nagyobb prózai munkába belevágtad a fejszédet, hogy képzavarral éljek, ebből olvashattunk is már részleteket. Ebben a műfajban most mi az, ami izgat téged? Mi az, amit így elmondhatsz előre? erről a készülő, körvonalazódó epikai műről? Ez egy ö, életrajz, ö, életrajzokból álló ö, kvázi regény lesz terveim szerint, ö, és igazából a lényeg az, hogy, hogy 2008 óta prózákat is publikáltam, és, a, és az fontos volt a számomra, hogy a debütkötetem verses könyv legyen, most viszont nagy erőkkel szeretném belevágni magam ebbe a prózai küldetésbe. Az érdekel, hogy, hogy a, az akceleráció, ez a felgyorsult, globalizálódott világ milyen, milyen kérdésekkel szembesít magunk, minket a mindennapok során, és ezek milyen módon befolyásolják a pszichét, a mentális állapotoinkat, olyan fragmentálják. A, az énjeinket, és ö, ennek megfelelően próbálok kialakítani ö, fiktív életrajzokat. És például a zenehallgatás miképpen befolyásolja nálad az alkotást most a zenékre térve, hogy írás közben hallgatsz a -e zenét, vagy előzőleg, utólag benyomások kialakulásában van-e szerepe a zenéknek, akár azoknak, amiket hoztál. Tehát az utolsó kérdésem ebben a blogban az az, hogy miért ezeket a zenéket hoztad íráshoz abszolút nem tudok zenét hallgatni, teljesen monofókuszú vagyok. Korábban volt rá azért példa, tehát mondjuk volt néhány szöveg, amik mondjuk egy-két, például Ligeti györgyöt, amikor hallgattam, akkor utána írtam belőle szöveget, de ez eléggé régen volt. A, a dalokat, amiket hoztam, vagy zenéket, amiket hoztam, azok... Az Underground magyar szcénából válogattam, főleg nagyon fontosak számomra. Az elmúlt években kezdett fontosá válni az elektronikus zene, és ö, örülök annak, hogy, hogy ennyire gazdag ö, ez a szcéna, és most már a, most már a saját kortársaimat hallgatom tulajdonképpen. Kartávolságra vagyunk egymástól ö, itt Budapesten. Most megkérnélek az utolsó felolvasásra, a kiúszás esélyének latolgatása című szöveg felolvasására. A kiúszás esélyeinek latolgatása. Pedig ez még egy szabadabb közeg. Nézem, ahogy a férfi karjában tartja hatalmas szerelmét, megpördül vele, úsztatja a te termetes testet a bálna hasnyálmirigyében. Gyönyörködöm. Ez a közeg ismeri a relativitást, bálna a vízben, én a bálnában, de ha akarnám, úszhatnék mellette is a oszlopon túl. Elúszhatnék én a bálna mellett, egy élettelen közegben, amelynek szervezőelve felismerte a gravitáció önzését és választodott rá. A víz sűrűbb a levegőnél, pedig akár levegő is lehetne, ha akarná, de még egyszer mondom, élettelen közeg. Feltartja tehát a testet, akarva akaratlan, ez az önmagával mindent kitöltő súly. férnyelek Ez most vajon én vagyok még, vagy a levegő útjába szökő szabadabb közeg? Szavarodottság lesz rajtam úrre, nincs nálam iránytű. A bálnában nem nőnek fák sem. Hová induljon, merre menjen, aki végül mégis rájön. Bálnában vagy bálna nélkül, a nyílt vízem van a semmi közepén. Egy még szabadabb közegben a közegtelenség álma gyötör, s csak abba reménykedem, én nem nyújtok közeget, egy bennem élő, pedig megfogadtam, nem írom le ezt a szót. Fraktálnak. The Sisters at the Home of the Giant Wolf című számával, amelyet mai vendégünk választott, elérkeztünk adásunk végéhez. Vendégünknek Zilahajanna első elsőkötetes költőnek, képzőművésznek köszönöm szépen, hogy itt volt, felolvasta a verseit és elhozta magával azokat a zenéket is, amelyek meghatározóak. A jövő héten Marton Éva várja önöket Hell István költővel, akivel elkártyáztam Gyönges szívem című nagyon népszerű dalának sokféle változat is meghallgathatják majd. Én addig is megköszönöm a figyelmüket és búcsúzom. További szép estét kívánok, a műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.